go drogadiktuak, ziginak eta ferrutsak zarete. Ta ta ta, saizea za dago ona. Bañagu zer gara? Familiistak, kapitalistak, antifazhistak, fiskaldunak, ekologistak, okupatzaileak, sexu askatzaileak, musikeroak, internazionalistak, maitakorrak, Kasleak langile eta langabetuak, malabaristak, sortzaileak Gaztetxeroa. Gazteak gara Antxeta mina, eguerdiko bita mina. Batetan, ordu bat dara orden gutxitatik ordu bietara. <gülüyor> Bueno, eta hemen gabe berriro ere, e, antxeta mina dugu e, orain Eta ba, berriro, ba, berri, uda berri da torre lanamari da baita egitara e, e, e, e, guan bai eta berrietan ere Eta ba, hortaz bain ere ba, izango duguna da ba, gaztetxe, e, bernika, Jesus, gaztetxean Gernikako Gernika Jesus Aldakako gaztetxean izandako dako gora beren berri eman gaudigu Bertako kide batek e, gorka hamerenek Eta ba, gero horren ostean, zer dut dugu aduriz? Horren bueno, ostean e... E, eneko Sanchezekin egongo gara eh ener bera fisikaia da, da eh ba bueno bolsarren mailan dago ikasten baina e, fokushima gertatutakoaren inguruan berri emango dugu hori da horren ostean e, Itzigarzi garen eginiko e, elkarrizketaren jarraipena izango dugu ba eh lengo astekoari arira ba jarraipena izango dugu eta e, amaitzeko ba beti bezala eh errata saria a sigate Yaman Parraletik deitzen baduzu, 0-bost, bost bederatzi, lau zortzi, irusei, sei bost. Eta hegoaldetik deitu ezkero, 00 0 iru-iru, bost, bost bederatzi, lau zortzi, irusei, sei bost. Bueno, ta agora si ere, e, ba correos ida itzi negozu te, batheamina@gmail.orgugula.com, e, e, ba zuen iritziak eta iradoki jasotzeko. Besteri gabe, ba jendarekin hasiko naiz. E, ba, esan du bezala Dornako Kapirilla da u da berria da, ta badirudi bueno, ba, ba ekimen ezberdinak martxan hasi direla, ta bueno, adibidez gaur larun bata Kapirillaan bia izaki, ba ibilaldia dago Gipuzkoa ikastorren alde, eh, pausota irandatzeko zentroak direla. Ta, bertan eh, irutatik saia aldera ba izango da biraldia. E, gero, ba gauean endian, ba 40 urte alde, ba kontzertu argingo dira. Bertan, ze Luz Deput, Luz Deputas, azken kontzertu izango da ta hau e, bederatzitan izango da hemen e, merkatu zarrean. Gero, igandera abiatzen bagara, gara, ba ikastolaren 40 urte jarraituz, ba baskari herrikoia izango da, Alaieta Kukutsu Charanga animaturik, eh Gazta luzarren, eh Gero ere ba, Kikikoko tamoko paiazoak, hori ere gazteluzarren, ordubiterritatik e, iruterdiak arte, ondoren hondoren txankmagoa, lauterritatik bosterdiak arte, imuntziota beloki, bosterritatik sort, sortziak arte. Ikusten den bezala, ba, endaian guna pasa nahi duena, ba, bintzat badu aukera ba, nahi duen guziara juteko. Horretaz aparte, e, Lakasita gaztetxean, irunen ja, ba, Jose Beirazoki eta ABO B3 e, konsertu ango da, hori e, gandean sortzitan Lakasitan esan bezala. Gerora do rastera biaratuaz, asteazkenean, eh, apirilaren 6a, ba Ipuin Kontalaria bango da, eh, Ipuinak bihotzean amaia harriaren partez, eh, ikustalaie udali burutegian, hori eh, bostaritan izango da, ta osteunean, eh, zazpian, e, ikasteko ziltasunak eta trabetasunak, eh, ba hitzaldia do da, eh, alatzeta ikastetzean, landetxan, ba, hori izango da, eh, lauak eta lonetetik, seiak eta lonaren arte. Ta gero ere, ba Maia Kultur e, ba, edo, ba Zura Aventuraren bilabarnean, eh Landiaren Carrasca. Hori izango da 7 tarteatik aurrera Maia Kultur Zentroan. Ta bueno, gero ere, ba badakizute, ba azken nahiko asteburugito izaten izango dela, asteburuari dagokienez eta bueno, ba, jakin gura duzu baduzute, ba, ba Pirianbia gaur e, Manifa Nazionala deitua dagoela, Bilbon e, bertan bostarita nahi abiatuko dela kasillatikan, baina e, nahi gura duenak ba, baditula e, iruteritan atera e, autobusak e, autogusak e, bixeran, e, irundikan nahi abiatuko dela eta horre bueno, ba, izen amatea edo horreindik e, pentsatzen dut denbora gongo dela eta animatzen batzeate ba, juteko. Baitare, goazazi, e, gaur atxeteren orkako herrialdeko manifago dela irunean, E, Seitatik aurrera, e, Parke Antonyutien, hori autobus geltokion ondoan da gola, uste da Eta bertatik aurre seitan izango dela Eta baitare, gaur, apirilak bi, ba, Palestina, Euskal Herria, aguna azestoan egongo dela Eta ba, bertan, ekimenez ez bereiak, ez que dator Ba, amaiketan sukaldaritza taierra, gero amaiketan txamagoa, gero Josepa Tapia, Porrotx Pailazoa, ba, e, ordubitan Baskaria, eta bueno, kristonekin benedago, gero gau ja e, kontzertuak ere gungo direla, Ramazka, La Mexicana, Klandestina, Arresian Zulo, Arrebote, Esne Beltza, eta bueno, ba, gura bat duzute ba, ja, gauan imatzeko, ba, bertar ere urbildu nire bat duzute, zestoan gogara. Baitare, ba, E, atekarrok egongo dela leitzan gaur, e, bertan e, ba 6etaritan hasiko diela Kalegirarekin, gero 7etaritan gaztetxean egongo dela eta gero ja 8 aurrera ba, kontzertuak. Bertan eh ba Kop, eh e, bai, bueno, e, talde gehiago egongo dira, batzun sistem e, azkena izango dela ordu batak aldera ta bueno, ba, bertan ere giroa dagoela ta nahi baduzute zute ba, parte hartzea jouteko. Ta baita ere goralazi ja bi aste falta direla bakarrik, baina bueno, ez, e, jendea beti animatzen da gente, ba Pirilan e, jaionaren an jaionaren 8. beteko dela, eh Lakasitaren 6.ena eta urten e, lema postu Lakasita dela, eta, bueno, ba, bertan ere 16 ba, izango dela beti bezala bosterita Moskutik abiatuta, bertan Deikonoklast taldea joko duela, Kamioan. Gero behinan gaudela Terrazan Mulet eta Laskulebras taldeek eta gero zermoz eh, eta meido ba, ja, barruan pentsatzen dut eta gero ere ba, DJ gogo egongo dela eta bueno, ba, beti bezala animatu jendea parte hartzela Ez nuke antzi nahiko, honen inguruan eh, jaio nien argazkierak usketa egongo dela eh, ustez kabigo rindela dago ziur, baina ustez kabigo rindela eta bueno, gogoa batut zute ba, ikustera pasatzeko eta bueno hori da agenda Lakashi eta gaztetxeak interneten berriak agenda kanpainen inguruko informazioa Eta bertako eragile guztiei buruzko informazioa. irubebikoitza.lacasita.org Ja hurtes lurra de onetala, heria korputza, bizkuntza pioza, ognaria lurra euskarri kastedia, komple supeko garaja espaldia pasada, orrekadik entzun ezan gotizutana, euskar dut berrian ausu bekirune osoa, huere serbai das seus caras Eus caldona passará I sei que dá seus caras para escola Zorostu! Eta bueno, nahi patu bezala, galdakauko ba, gaztetxean izan dako gora beren inguruan berri ba, bertako asamladako kidea dugu gurean, orkoan, ekaixo egorka. Euron. Euron. Euron. Euron. Hori, ba, pixka bat, esan bezala, e, jendeari pixka berri amateko, galobetozuk ba, esan, e, ba, nola estan den nola burutu den okupazioa, nola gero desalojoa izan zen eta ba, gero mobilizazioz berdinak. Mm -hmm. Vale, va a ser a ti contra bai, pisca gatos sobera. Ia gabe, baina bai. Vale. Ba, bueno, ocupasino hemos a Martsuaka, a Marseille, ni gesela mm. eta ba público indena da kalegira ba hori hori Ostiralean, ez? Mm. Eh, Martsuaka ya, ya urrun geratzen da, eh? Martsuaka 18 vale. edo. Bueno, vaureizan ba, kalejira bat, eh okupatu instalat, eta bueno, así es, bueno, va ba, petiko garbitu, va probeta hmm. eta hori larun batean, urrengo egunean ba Arri Baskarie egin den zen halaengo herri kirolak eta eta gaurea gau, gau, gau, ba bueno, kontzertu txikitu bat, bandino esken eukan elektrisidadarik eta ba bueno, halaengo gaubela bat edo. Gai. Eta hori ba larun batetik igalderako gauean, bai hori ba ja gente a chelaizan eta bigaratu ziren an lotan. Hmm. eta hori ba, gaueko iruretan, eturri e, ziren udalzein goak eta hmm. bueno, batea ba, bera bota eta egin e, zan desalojo horreko modutan. Eta. eta nik hemen jartzen duenez ez dut esan gilortzen, baina zuen artean zegoen hori e, e, suste, zuzen bidea ikasitako norbait edo... Bai, ez prinzipioz, barruan zer den e, biak, ba, deitu eztien e, abokatuari, abokatu ateri hmm. eta emondiakon, oza, emondiakon zitaren denbora, joateko ara lekure, vamos, etxera? Hmm. Eta, karo, ba, lehengotan udaltzaingoak hazi ba, ziren bota eta nahiko arro, ez? Ba, urte eta ziren, arro ba, gorman kontra eta, perdi, hola, nahiko bortizki, ez? Baina, karo, elduzanean abokatua ba, zua, purbete arritu ziren, zer ze dien ezperbalango zeratik, ez? Abokatu balduko zen niko yeah, okay. txeko iruretan <laughs> Eta, arduen, karo, abokatu azizan galdezka, ba, ea, aginduren bat baiguan Hori desalojo egiteko, ea mm -hmm. no, noren e, agindupean egiten zen operazio hori, eta, karo, ba, apurtea izutu ziren, ze, ostia, zu. En, e, ba, ez dagoa, agindurik. Ez dagoa, iratzizkoa agindurik. Paiarena es, alkatera es, inoren abezen. <gibitza> eh? Ilegalazen, ez? Bai, bai, <gibitza> <en> principios bai. <gibitza> eta, arduen, hori, ba, klaro. Ba, eh, bueno, e, desalojoa egin zarazkenean, pero, karo, hazi ziren esaten Ibrai egoazan zera ertzainako iru lau patrulla, eta, bueno, bazaten eh, erango zituztela etxilotuak barrukoak, eta, bueno, azkenean emozan desalojoa, baina, bueno, justiz ilegala, eh? Hmm. Eta hori, ba hori esan, larun bat tibetik, iganderako gauean, hmm. eta hori, eta ja igandean eguna esarro, bueno, egintzean asamblea bat, eta, bueno, azizan, ba erritik, ba erritik kartelak iminten, eta egiten hori, e, ba, hori zalatzen, eh? Zeran emazen desalojoa meh, hmm. baina eta... ini kamen ni da kurtzen aurrera e, ba, ja, e, ja toprazio zineten, eh, mobilizazioak bai. deituz eta bai, hori, eh? eta hori bai. ba ikusten denez, eh egun arte, ba pirriak arte, ba goz ba, asko egin dituzutela, ta horren aurrean bai. e, zein izan da galdakako herriaren e, jarrera? Ba bestuz dituzte edo Ba jo nahiko lan harritu baitu porque egonda e, ba, eh ichelesko babesa, eh, galdakozten da herri bat Soesor moguitako sogatza ban, eh? Naiko, egizu egizu herri herrikonservadorea, eh? Eta, karo, negaz, ba, azu... Hori e, izenzen, lehenengo azte bigarren astegururako gururako, ba, egizu ba, dian de jaldia kacerola bateiko, eta manifetazinhoa, eta azte guztian zer e, gondirez, eta hierrak arraz, arrazitan eta, eta, nahiko ba, kacerola dara ba, iruren berberdua, ba, e, urbindu ziren, eta, man ira, ba, apure gitxia gauzalako zapatu arrasti, baina, mm. e, baina, egingo, naiko, gondo eta batez beha, eh cualitativo cualitativo que gente aña tes el cualitativo que be bait gente a hasko hurbildu zane asamblea da lan egiteko ez eh, bakarrik mm. ibateko kaserola batera eta listo o sea, lan egin zuen eta hori baloratzen dugu pilo bat eh asamblea dela mindartu egindan eta azuenten dotuden taldea ta Eta hori oso pozitibok ikusten dugu. Beraz, asko ikasi duzute hontaz, eta bai. ba, gero esatea ba, pixkatze kontrasta dagoen herriaren jarrera eta udaletxeak hartutako jarreraren artean, bai. ez e, ikusten bai. denez, horre ba, gazte ebik, e, horien artean zuzte bai. dut, gozagraba hasi bai. zen nuten, eta ez bai. dakit... E, bai. Hori, principio, hasi zen, aftelenean, salakoa izan bazen e, igande degabaz, aftelenean hori hasi zen Eta bereze, astelenean bertan, e, asambleako kideak badur bildu zirene udaletxera, eta hori, ba, geroza hori lokal okupatu genduna udaletxeana da, orduen ideia zan hori lortzea lango akordio batera ez, mm -hmm. ba, sostantzien bai botako zaitu, bai ala bai, orduen, hori zan ideia. Eta, karo, ba, lehenengo egunetik ja, ba, ez ziguten udaletxean sartu bez, hitzi, eh? orduen hor municipales beterik udaletxean lehenengo ja egunetik, mm -hmm. orduen, erabak izan hori gozegerebaztea, eta eta hori bueno, ja, lehen lehenko egunetik, eudalatxaren jarra izen zen, ba, ba ukazioaren nahez, bai, bai itxaren ukazioa, bai udalatxeko plazan egotearen ukazioa, eta, eta jasarpen poliziala udalatxaren goren partitik izen zen, nahiko, nahiko handi ez, Nahi. eguneror egotezien udalatxainak, ba, ezin duzula jarri hau, ezin duzula egon amen, ez izanela hau eta beste, eta garo. Ba, bi gazte, gazte gozerreban egon bazite, egon barbie leku baten, ba, tranquil, ez? Bueno, eta ez, azkenean, hori, azkenean makarik egi itxiziguten eukiten aurkibi, u da etxeko plazan, hori den, egun osoan, eta itxizan nahiko... Ostara, gainera zemate egun erarte, egun zingeten azkenean? Ba, e, greo bat, egon zan, lau egun, uh -huh. ze, hori, batu iako zanolan arazo naikotxo, eta, bueno, ikibar izan zauen, eta bestea, ba, bederatzi egun. Azte lehenetik, eh, azte azkenera, horia. Ja. Osa, ja, ja. <laughs> claro, bai, o, azkenean, eh, elburazan hori eh, nola, nola baite udaletzea forzatzea ez, edo, ba, elzera, korrigo altera, edo, zikean berbaitea, eta horrein ganean, eh, hori lokalaren ganean, zera, zera, zera zezer, lortzera ez, eta bueno, azkenean, azkenean, bertan, eh, eh, lortu egin zen hitz egitea alkateagaz, eh da zaikago ez lagigu zelaango zinesgarritasuna emon baina Marke. esan esandezkun eh oinen datosen aztetan batuko dela gurekin ja ondo hartzeko gaia eta eta azteko aber zer irten bide egon leiten horren inguruen. Baina, ba, esan duzu bezala, gero ere bai, ba, ikustea daire bendik utxibarrua otuzkundak girela eta horren horrean bai. ere ba, berak arpegi edarrera putxibarko duela, ez? Bai, gero, <laughs> <laughs> <laughs> hombene, nik uste bat, ontsa hartez herrian naiko harrituta geratu da alkatearen eta udaletsaren jarrera daikin, ez? Gero seba da, bauri, igual gaztetxe batzuk ikusiko gute gaztetxe, eta betatzuk ez, baina eh gestión ninguruan alkateekin dauen jarrera izan da nahiko ez sorro so, como quizás oberpasao es eh? o sea ja jakitarren da eh pnvkoa da bai <risa> kanelagaldako hori beti zen da pnv eta da lango herri <risa> <el> bete <risa> nahiko zailla da za rei dira gala kono lan garoras. Bai, ibiltzen gara eta ulertzan zaitu honetan. Bai, ez. Ongi. Ja, bai. mauri. <laughs> <gülh> <gülh> e, azkenean gure bala fina izan da nahiko positiboa. Hmm. Batez bat ere hori, eh, aste honetan herrian mugitudanagetik eta eta asamblea da asambleak lortu duenagetik, ez? Mo ez era mugimendu bezala herri movimendu esanla, eta geno, bueno, dortuara gaztetxearen ganean, bai, alkatak esaten zen, espala gundobez batuko gurekin, eta, bueno, azkenean batu beharik da, eta, hmm. eta balago hori atea irekita. Hmm. Orainek, bai, hori ikusi bardo gune da, ba hori, e, bideoen tatik zezera atalatzen badugu, hori lokalaren inguran, ba, ondo, eta ikusten badugu ez dagoela aukerarik, hori ba, ja, hori espazio txiko genke alde, alde batzera, eta hasiko gintek beste ez zertopetan, ja, ez da Ba... Baina paseagun dina, bai, guzen dugu, badekola bidea, haber noiz arte da hmm. Ba, oso ondo, ba, ikusten den hori herriaren herri ahotxa eta indarra garendikan gaur egun ere indarra badute Eta, ba, eskerrik asko vale. elkerrezketa garen gatikan eta, eta animo, ea azteo zareta eratun den vale. no, bai, eskerrik asko borka Ba, bai, aburru Ceta Produksions. Ek aurkesten du. I want to be loved you, you. No but... be Special guests. Meadeak, garaipen, Ongiz, Mari Carmen. Ah! Bi aesthetic bane, Astelenetan 8etik arte. Gonekin ero Hau ez da filme baten iragarkia, irratxaio feminista batena baizik, moderaziori gabe kontsumitu. Luzu eta maitasun hotxak. Gonekin erobero. Txingurri hotxak. Mundu hotxak. hotxak. Herri mugimenduaren ahotsa, Antxeta irratian, arratsaldeko ordubietatik hiruak arte eta gaubeko zortzitatik behatzik arte. Errehotzak, pauzu mediak ekoiztutako saioan. Bueno, da Lena ipatu bezala, honen ba, onenoztea, e, Fukushima inguran ere, ba, e, galdera, ba e, galdera, batzuk baditugu, ez? Eta horren ingururako, ba eneko Sanchez egut telefonuan, apa neko? Opa, bai? Entzuten ato? Bai, bai, entzuten zaitu. <laughs> <laughs> Bale, bai, gire. Bueno, orkezpen aki, bai, e, pixka da orkezteko, bai, posgarren baiako fizika ikasten zau duz. Ta, bueno, e, pixka eta zaldu behar diguztu, ez? Fukushima ningunan, baina baita ere, ba, atomoen eta barren inguruan ez? pixka eta, ba, jendea... Bano, bai, ordi, jendea kokatu... Kokade di, no, bueno. Mm. Bai, da pixka, ulertzeko ez daugenean reaktivitatea... Ho uh, ulertzeko ez da? Hori da, bai, nengo azi bar da, azi barakon dukazatzen E, atomo bat, ez? Eta, mm -hmm. beren, nik den deno dutakigula, baina berri piskaz burura karte gukos bat da materia osaten duen osagai bat eta ditu bizati bat adela nukleoa eta nukleorekin gero sortzen da energia nuklearra eta gero beste aldetik elektroiak bire da, kampuan dituen beste pelotatxo batu eta da, e, eguzki sistema bezala eguzki izango atomoaren nukleoa eta planetak inguruan biraka dira den troiak mm -hmm. E, eguzkiak, gure nukleoak, egiten olitzatekena dagozatuta protoiez eta neutroiez. Eta e, hau dira partikula batzuk, protoiak dira karga positiboa aukatenak eta neutroiak negatiboak. Neu dutatzen dena da euren artean aldaratu egiten dutela. Ordin, mm -hmm. Neutroi asko garaude nukleoan, ato mori gelditu egiteke bateratua eta ez da ez egon korra. Mm -hmm. Dainoa, hori, e, radioaktibitatean zer da, E, neutroiko pura eta egokia, eta arruin atomoa deso onkortu egiten da. Mm -hmm. Hau da, ez dauka neutroin naikoa nukleoa e, onkorra izateko, eta arruin bertatzen da, e, erradioaktibitatea ditzen diogun fenomen hori. Mm -hmm. Biz, eta hori dazkatzen ari dena orain pues, fukusimako zentzaloi guztiak. Eta mm -hmm. egit, nahi bortzuta, esalduko ez dut pixka behi jortzeltan Bai, bueno, gau, gau dena gantzuten dugu ez reaktibidatea, reaktibidatea, baina, ez jakin zer den oz egiten duen, nik ustez dakilea jen askok, eta pixka da saltzat lego kegizki. Bale, baina, bueno, hola pixka, gainetik esan da, reaktibidatea eh, da, atomoek igortzen duten zera bat, bueno, barkatu nuklesi igortzen duten zera bat, eh, egon korragoak izateko, adibidez, pues nitrogeno amasei, da zaztut protei eta behatzen neutroi dituen nukleobat, baina ez da jo guztatzen beherazen neutroi izatea. Zorun ez ez den duzei, Bueno, pues aldatuko dut nere barneko izaera, eta bihurtuko aneiz, beste gauza da, nitrogeno amasei, bihurtzen da, karbono amasei. Eta karbono amasei horret ditu zortzi protei eta zortzi neutroi. Zorun guztatzen zailo pila bat horrez lagotea, eta egon korra. Eta da, egun dure noko bizitzan egun karbono, eta horretik ez da topazen nitrogeno amasei. Horbun, azuspa da, bihurtzeko nitrogen eh carbono eh, da, y gorra radiativa. Esta radiación pues deude la un pared verdín. Mata la alfa radiativa. O sea, helioa pusika kustutzeko erabiltzen den gas hori, gusten dizuna bolsetiko o sea, idisten bahutu. Tufono hau usten dizuna. E, mm -hmm. dizun, vale. Pero bestea la beta radiativa de la electroiac, o sea, gure, cabletatik ibiltzen diren partikulatxoiek txoiek argindar eramaten digutena. Mm -hmm. bestea dira gamma radiazio dela, ixteaz dela. Ez dink inut, ikusi baina detektagailu batekin alditugu pentseman tarste dira neutroiak, osea nukleonen baruan dauden partikula kolam moduko partikula hoiek. Mm -hmm. Orrun, hemen e, radiazioa garrantzia dela eh alfa radiazioa oso o sea, e, egin dezake golputan Baina kanpotik ez egin buzartzen, ozera gure azalaren kontra txokatzen da eta ezin bar, da bar, barren gatu Betarra mm. diazio eta gama aldiz sartzen da baruraino eta hori erabiltzen dena bidez radioterapian, duzunean, Eta radioterapian kantzea erradu eta igortzen dizkizute gama fotoiak Eta horrek egiten duna da hil pues, horre inguruko zelula hoiek, ba, ez biderkatzeko eta sortzeko kantzea horiago bat edo diltzeko kantzea horiago Baina horrek hilko ditu ere inguruko zelula guztiak ere ez? Oso da, oso indartxoa da. Bai, engan barroia zio i desmena kontrolatu daiteke baina, o sea, eh, egine behar gu, irgi belean, eta gure zabeletik, makinatu gau dela pixka potodo, eta gure zabeletik, gibela daudela marzen zentimero. Oso, atez ere, namaizpien, eixur eh, gapena gertatuko da, larrua zalean, orduan, azkotan egiten dioten ditendioten pertsene, jazala galditun zaia gorri, eta botar dute aloe bera, edo zakitzer, Mm. Da la Bueno, orbo, eh Fukushima dagoen arazo potentzialetako bat da, eh batek ere gamma hori ateratzen dela toki guztietatik eta gero baita eh alfarena da nahiko riskutua, ze segurak zientzuko duten jodo eta cesioen azuntu hori. jodo bai, hartzen dute ba, ba besteko bezela ba, eh? ez? So, Holako zorait, ez? Bai, asuntoa da, e, gu, baugula lepo aldean, landuraba, bueno, landuraba. Tiroidea, eh? Tiri, bai, tiroidea behiten dena, eta hor metatzen da jodoa, jodo normala. Mm Horbun, -hmm. egin dutena da jodo pastigak eman jendeari, hor bere tiroidean metatzeko jodo ez-erroiaktiboa, eta irizten badute airetik edo jakizatik jodo-erroiaktibori, ez metabolizatzeko eta zuzenean eh, kanporatiko. Mm Horbun, -hmm. baina, zer ze egin dut hori barruan Ba, jodak igortzen duena da alfa partikulak, eta lehenesan duen, nezago gira, gehien izorrazen dutenak, inak kanpotik ez dutera, nienekon duntzein asunta. Jaten maut zuzer alfa partikulaik igortzen dituena, ari zure barneko egun guztiak izorrazen. Eta, bueno, beste gozatzen duena da siberten asuntoa, milisiber, mikrosiber, eta kizer, hori da, erradiazio urteko unitate moderna bat, ez? Eta esaten diguna da zenbateko energia askatu duen erradiazio horrek gure urtuteko kilogramo batean. Uh -huh. Orrun hau sibertau erabiltzen da erradiazio mota ezberdinak daudeenez, alfa eta gamma eta neutrioak izan duenez, ba bakoitzak dauka, osea, energia askatzen duera desberdinan gure gorputaen barruan ari tesan dugu gama partikula, kasatzen bila bat ez ere sarrean Buz, neutroiak alrebe ezberdina ez da, oza bakoizak edat egin zaera ezberdin bat mm. ordu, biderkatzen zaio faktore bat egiteko olako dosi ekibalente bat ezela eta ordu, kontutan, oza sibertzarekin kontutan hartu ezak egu e, gama alfa beta edo neutroiak eta hitz egin zen baki berdinari berdinari buruz, oza, berro eta mar mili sibert da beti berro mm. eta mar mili sibert eta berro eta alfa ha edo... Hmm. Eta, bueno. Pero estaba bueno, jakiteko fisial kantitateak keintzuk izan diren. Ba bueno, eh eh aurrekoastean 28an e, ateratzen e, zenbait langilek, haso zutela ciber bateko eta sei ziberteko dosia. Hau da dosi itsugarritzela, o sea, ciberbatekin hasorten dauzu ciberak ja lehiotza dira. Ez zera hilko, baina eh, izango dituzu zabeleko eh, bina eh, bertiroak, botakak ziko zera eroiko eta izuz eurazki gea Eta hori jasotelakoan aldu, osea, momentuan adiraz, adiraziko den ondorio batzuk dira edo epeluz zera ere agertu baitezke eh, kutsa dura reaktibo horren ondorioak? Ba... Beti da, bueno ez, baina dozera nara, nara bera Osea, dozi batetik aurrera, dibiaz, boz, si aurrera eh bakio eta gogo eta gurena zan hori ez eh hor jasotzen modu asko dosi dosi oso ondiaia beso ahorita mar sibert berroita bi egunetan igual baina ez du jasotzen horren ondie imagina tus jasotitu 20 hmm. ba alduzo egon 6 abete agonitzaten eta gintzen jode hmm. ta bueno oso garantitzuta zatean sibert web metatu egiten dielazugun jasotzen dugu aurken ziber bat atasun urtean jasotzen dugu besteak, jahit dugu bizi bat, gure golputzak. Eta golputzak ez du gaitasun hori kanporatzeko. E, oso gaitasun txikia dauka e, efektu hauek baztertzeko. Betatzen ba, dira, ez dira metatzen, bat gehi bat bi. Bai eta, hobeto e, da ez hartzea gauzi ziber bat, eta mendik bosturtera beste ziber bat, eta ez orain bizi behar. Hmm. Baina, baina bai, orain sea, garantitua denbora, baina oso garantitua zenkatzea metade mere. Mm -hmm. Eta hori da gertatu daitekena batez ere, pos egunero egunero jaten badu joerako daukan ezakizu er edo hmm. eh radia deportiva benura te mautu, eta zorun zo Beraz, eh, behin eh, zerbait kutsatzen denean radioaktibitateekin eh, mantendu egiten du, Hori izango bai. da gauza. Bai, hori kutsatzen eh, bueno, kanbotik bada Kambotik maik eh, bada eta mm -hmm. gara horiek izan zure zelulak izoratuko izorratu, dira, baina jongo dira gutxinaka-gutxinaka konpontzenak ditutena okerrenean da, hauzen mautzukzuk zer bai, zukana, erre, e, bat izotopo radioaktiboaren bat, ozera, uru erradioaktiboak eta ezizia erradioaktiboak hori metatzen da gorputzean, eta gastatu arte dituko dagoa. Eta horrek zer eragiten du gorputzean, zera? Zer nola, badak egumien, bizia eta alakak sortu ditzazkela, baina nola, nola eragiten du, du hori? Bai, bueno, ba, batez ere egiten duena da, eh, bide dugu, ez? Lehenengo bidea da, zuzenean, e, a, e, holako erradiazio bat, ADN-akolpatea eta apurtzea, eta bestea da, zelularen bestea batean jotea, eta hor sortzea, eh, erradikales libres hori entuten bena, oso formazua da, telebistan, erradikales libres, pues, holako hori bat sortzea, eta hori ekin detaketena da, eta pues, hori eh, zelularren barruan dauden prozesua, ikizorratu ba, esango benuk ez, es, eta sortzen ditu, sortzen da uroxigenatu agorre zelularren barruan, sortzen dira beste komposatu batu, eh, ez dira egokia zelularren funtionamendurako. Mm. Orduan, honne, gero, batuta zelulara izorratu guzti guztioien edaginen, eh, bat, ja dozearen araberakoa da, baina esan ba, ditu dana, eh, ahi bidez, bueno, E, ezan beharra da, gure organo bakuita erbakala senti, sentiberako hortazun bat. Osea, mm -hmm. ez, asko sentiberagoa sentibera da gure bizkarrezurera er... mm -hmm. ba, gibela baino, edo garuna baino. Mm -hmm. Batetz ere, arazona izaten da, e, zibert asko jasotzen kolpean, e, normalena da, le, lehenzemia sortzea. Horrekera e, egiten du, sort, sortzen ditu medulako arazoak, Ilten ditu gulo e, gulo gorriak sortzen ditu zen <laughs> bueno, zelula biek eta gero gainera gure odoletako gulo e, gulo txuriak ilten ditu Eta bazo sanguinak ere izo horratua ditu eta beraz uzten du gure gorputzarek jentxarik gabe eta oso, bueno, oso erapetxean mm eta gero, esan duzu, metatzen direla, bah, janari edo, uren eta bar, baina, e, ze mat, e, radioaktibitatea ez baita maitzen da, o iraupena badu, o get, betiko da, mm. o? Bai, eh, bueno, hori eh, izotu da emara bera, adibidez, jo, eh, jodo izotuko dauka erdi bizitza da horieta eh, margurtekoa. O sea, ose, honek, ezo nahi du, imaginatu dugula, biei bat atomo jodo radioaktibo, gaur, mm. ose, mendiko horieta margurtera, izango dugu milo bakarrik. Oh. eta normalean esaten da pues, pasabar direla olako amar ya esateko ya ez es dago la ezer berez beti dago o sea, beti dago hori beti mantentzen da baina muchu bravera esaten da pues, a, amar periodo paso ostean hiruron pues, urte, hemen dik urtera urte da ya esan genezak jo dori iaiaia desagartu dela joder, hiruron urte, ostra hiruron urte, urte, bai joder, bada, bada eta ordua nena pixka Fukushima E biskarata azaltzen aldi guztu zeazki zer den pasatu dena reaktore horietan? Sagatika nain beste problema. Mm, <hixan> vale, vale. En esto igual me vengo es que dena, ¿es? Eh? E egunetan eta gero igual se ha conduco egun gello, un pues, eta hori. Hmm. Vale. Oroman, uh -huh. ordi lortutzen lenengo ez garbitautzen hori, hori martxoaren 11ean. E, Lurrikara bat egon zela ozeano badean, ez? Pues Japoniako kostatik egunda 70 kilometroideo eta utarpian. Ez da horgun horrek sortzu zuen eh tsunami zugarri bat, ola pizugarri bat, 10 metrokoa. Eta Japoniako kosta guztia sarra situzu da, hori den hori. Gero, eh marcha Lena Mamian ger ezanaba gerratu ta Fukushimako lehenengo reaktorean. Aga te zer antazio egin zen. <esas> Bero, eta gero egin gusen egin zut izka atorri buruz gero, beste mutxagana malauan bezte zandaz garratutzen nilugarrenean Maitxagana <tose> gertatu ziren bisut, elagarrenean reaktoren eta bezte da bat digarrenean Eta <tose> maseian, bezte zute bat laugarrenean Oitai duen egin... <tose> Reakzinen kalena, oz, eh? <tose> bai, bai, baina, izan, izan da desastre bat, desastre bat genetan, eh? Eta... O sea, Osa, nesakotzen nukide dezendela dazen dela... txapuza bat fizikana... Osa, o bertraet ingenero edo fizikoen aldetikan? Edos? Bai, bai, bai, bai, bai, bai, bai. Eh, eh, arregi dago, sorti kumabiatzi puntuko lubricada hori ez eguela horren probablen, baina, ala ere, balaude hau zatuk alti ekirin oso era errexan. Oso era errexan. Oso hmm. era errexan. Bueno, nerozute ne, ne, ne, ne, esango izudez. Ez eh, es que, zentralatzen ben primer, ne, playa. Zidudien hori marinago. Bai. Osea, hau... Hori zen marinador total Nemoizekoa, vale. segun bezala, primera linea Bai, bai, osea jarrizan bat zuten Pizkal barnekalderago, jo keze Muñoz jo batean, pues, san martialen Eur, el... ziztaino ezeren ortaltuko Hori uh -huh. azteko Eta, bueno, gero negozute, ez tan dena Asuntoa azaltuko, izuet vale. no, Gai, gai Zara eh, Lurrik aragontzenean eh, Segur batzun sistema Eta dutzen ala Eta eh, eraktor itali. Eh? O sea, usted, it, it, it, el te gutu de eh, erre er, gabe, baina o sea, ez diote uzten erre gaiari eh fisioak eh, sortaratzen. Es mm. claro, eh o, o, no dako aten centro, igual no han eh, Bueno, Errepikatu, favorez? Baiz, eh, azaltuko zuet pixker nola den zentrala. Ez ongi dago ikustea nolako den forma, otari guztia orain azaltuko duana guldertzeko. Baiz, ola... Azaltuko, azaltuko barra duzunas. A lo que veas conveniente, pues, adelante. Vale, vale ba, asunto ha da... Fukushimako erreaktorak dira, garañako abecena. Da, B eh, ue biko deitzen diena. Da, ingilesez, Boiling Water eh, Reactor. En este zaneidu? Pues, bueno, dago... Eh, Asteko e, udare itxura daukan basija bat eh? urez beteta eta goian dukak lurruna. Pues, ura da uneko lauroa eta marra gutxogara bera eta beste bestia da ur lurruna. Mm. Bapore. Eta dun, hor salten dira barrak, baina salten dira uretan. Guztiz, uretan murrunduta gombar dute erregai, erregai barra biek. Ezin mm. dute kontatuan egon e, bap, ekin kontatuan badaude horrek esan dugu ez ura ungin <coughs> funtziona zen. Zero hmm. aide, hori, hemen hartatutzen azen Hitzan izuten, zer dut ziren hiteltenen reaktorea Baina horre jarritin zuen oso bero Eta hori, zituen e, Diesel motoreak eta diesel motoreak Eta diesel motoreak hizien bat zuten azen, oztu Osea, behin e, hmm. e da oztu gertar Reaktorea zindagutzi Ola, azugola Eta da Udare horren barruko presioa Higoten da presioa Eta adun, E, ura azten da lurruntzen, ura lurruntzen da, ura da eta lurruntzen erartzen da, ba, barrak, erregai barrak gelitzen direla lurruna kontaktuan mm. eta, kas, oza, 19. gara gora badago lurrun hori, nartatu eitzekena da eta gertatu dena da ba, lurrunak eta erregai barrak e, e, erregai bueno, barrak gira metal bat ez dela eta Altairoren anteko oleazioa, baina zirkonio horik Ez orduan eta ura... Osa, nia zeiron gradoetara, urak Gukitzen e, badu metal hori, disoziatu horiten da o sa, Ura da HB eta oxigeno, eh? HBio, uh -huh. denik ikasi hori eskolan Gertatzen dena da, oxigena aguten dela beraldetik eta HBio hori askatu horiten dela Gertatzen dena, HBio horrekin da, dela oso zartagarria Eta git hor zuten, baina oso lez ZP-linen portadako lehenodiskoko portada. Nola gartzen ben zp bat estanda egiten. Bai. Ba, pos hori da hori da zartatzen da hidrogenoan. Osa, ez egiten zartatzen da. Hor da, azken da azkenfinean hori total bat ez? Osa hor mila ba. mugaz, mila mugia eta hor presioz egitzen dugotzen eta hori askatzen ez badire gazak, lehertzen da. Hori da, hori asprest bat da. Hor un asunto da, intzuten nazen. Hoi Espres bat, diorten eritzen ez, esan zuten, bueno, bairekiko dugu Hoi Espresaren espitaez, utsiko dugu hortik e, e, yes, lurruna no. ariateraten. Ariatera Orgun, utsizoten lurruna ariateraten, eta ortegon naztuta hidrogeno eta, eta u, ur lurruna. Ina kero, igoten jutun bitartean, uratiten hostean, eta azitzen kondensaten, azitzen paretetan ezten, eta harun beheldituten e, hidrogeno lehorra urik gabe bakarrik. Eta hidrógeno de horra, eta beroa, pun, cristonezan da. Ata Omar porculo, le nengo <laughs> Hola, orizante me nengo reaktorean. Bueno, eso le da, ori definituete que echa puza bat bezen a divideses. Bai, bai, ¿no ori, ori, ja, peinxetu basulten ahorretican. O sea, ori horrela, horrela eh, sin hmm. O sea, horrela sin dira. Eh, Gertatuzita bien, berdin, berdina, y lugar en el bai, eh bai eh, basijako, osea, udare horretako hidrogenoekin, bai piscinako arekin. Eta gero, bigarren darren erraktoren esan bueno, ez es dugu berriz, berdinaginimo, eh? Pues, eh bota eh, hidrogen hori eh, atmosfera da, zaituko o sea, gara sartzen, udare horren azpiendagon donutx batera, donutx horia presioa kontrolatzen gara ditzen duten presioa ambara bat. Na, ne, karo, okay. nertatuzetzen pues, irugarren aldizia, berdine. Osea, botazuten horra hidrogenoa, Eta hor hasi ba, e, zen presio igoten ososaitsi zen guudareena baina donutzararen barruko hasi zen digoten orgun konden satuten hura hidrogena batituzen bakarrik hidrogenoa eta beroa pun bestetan da bat eta hor apurtu zen kontenzio paretan pri hmm. zuten esana zera, baina je baina bagenen ze gainera e, neuurtu zituz zen erraiazio e, balioak ez jatzren normalak eta hmm. orgun Daukagu, birarrenan reaktorean hor, apurtu zela kontentzio paretoa, basija... Eh, bueno, oi, presio ganbara, lehenengo eta irugarrenean ere estandak. Eta horain, arazoa. Hmm, irugarren reaktorak erabiltzen du plutonio. Vale, hm. zuezen egin duenek. Plutonio da uranio baina azkozera bizutua guaua. O sea, Osa, nuklearrak eta arma nuklearak egiteko erabiltzen da plutonio. Zerbere masa kritiko hau da... Eh, Estanda egiteko behar du dituen baldintzak Erresiago lortzen ditu Uraniak guaino Horbun, hmm. erabiltzen da hori bombak egiteko eta Baina hori ateratzen dute Zentral nuklearren errega izegutu Eta dit, dute prozesu bat de, Ziklo zerra da Zaten zailona, ziklo itxia zaten zailona Eta gero erabiltzen dute errega imodura Eta kasualizate zirugarrenean bon o sea, Eta bon plutonioa dute nuklearretan Bombak egiteko erabiltzen duten material berdina Vai, eh, el río de Ascotán, desde que tú O sea, Pérez... Eh, Cureño eh, Improvertido, nada ¿no, ¿Es? ¿O la cosa de verdad? Hay eh, Plutonio, o sea, hay... Plutonio, la... plutonio Improvertido, eh, ¿no? Vale, ahorita... Vale, aquí tengo que hacer nada... O sea, la bomba que hiciste, o sea, la proliferación nuclear de la asunto, la plutonio, ningún gran ure, ni un bomba. Como se va a hacer, mando a Homer Simpson tal de Izugarria Omnibato, ¿o hacer? ¡Va, aquí ya me voy! ¡Va, Bueno, esta asunto ahora, ¿tos pasaste plutonio a campo? ¿Honexto eso Ba, erregaia gorda, en la de la metalera, arrakalatuta gagoela, oza, hitatuta gagoela. Horbun, ja, horrein ortu dute ura izurtan gainetik, de hecho, azidean esantuten nadizidele izurtan, baina azidean izurtan ari izurtan, oza, ez daukaten eh, argindarrik ez almenik izurteko. Aero, ja, bai, edaitu zuten antidisturbio eta horra juntinen bere mangerekin eh, suakitzaltzera. Eta hmm. horreko alio Ota... ez horretu edo, balde batekin ura ateratzen ibiltzen bezala da. Bueno, egiazan Bai, mira, pizkarak pizkanak baina eskeri ondo YouTube kontrolatu situazioa, o sea, oraingare, o kritikoa da. Dut esango go bestegueta tokabe zelako deni, baina eske zaituz utzuko duen hmm, bia. Mo Da mediatiko kixildu dutela, baina printzipio zorandikan hori estable ez dago. Hori da, bai bai, osea, or oraingi bere badukate diru da, ni dit, dutte kristal issue jakin txorara, eh, erdaktibo nuklear pila bat ingunuetan, janarietan, letxugetan, uretan, eh, izan dut, bot daute itxasora, matute hmm. plutonio, osea, ari de desastre bat editen. De. Osea, ez lagongi zehiatu ja, hor, daude pitzadurak, eta horzeko erabiltzen ari diren ur hori guztia, ari dak anporat eraten. Zugu uste duzu Japonia txarnobir moduko bat bihortua etekela, edo edo ez da horren berztarako izango. No, no la barka tú, daiteke, pica bueno, Fukushima o Japonia dudaiteke Chernobyl moduko batera edo edo ez da horren mesterako izango. Bueno, nire ustez Fukushima izan da Chernobyl gellovak. bat Es, ez, hmm. ez, ez dut ustei diziko denikorren berbera, baina hemen ja, eh, adibidez, abibidez eh pila batera manditu zella eh dosi, o sea, legada de mañana dosi a Colombia o Eta bada, jende pila, atik desagertu dela, eroile egin dela, eroilko dela, eroiltzen ari dela. Eta, maquia zingutu eta esan, zegunera aldatzen da, baina duela... E, a ber, hau ikan mazatzian ustudia, hau ikan mazatzian abatzen dela domedikoan. Ja. Eta mazatzian, hau ikan zen zabost egunetana eta haren gehiago. Tambien da, koara guztiak, erradiazio ekstra hori jasotzea datik, erradiazio, erradiazio jasotzea datik dituen efektuak, hori komponentera oso zaila da, hori hmm. garbitzia ezin eskola da. Gata. Horrekin zamarko duzti erraen adie, egual irunak urte. Eta, ba, bueno, ja pixkat bukatzen juteko, e, ja denbora gainean datorkiugelako, Ezekit, e, ja zure ikuspuntu petxunala askatzalitzateke, baina zuk nola ikusten duzu e, nuklarren inguruko kontu hau, bat ez zere ba, gure ingurunain ja bat zentraturik, zuk uste duzu berta, hemen dauden zentralak, baina ira jakin badakit e, ingurutako nuklarretan ibizizarela ba, e, ba, garrera dela eta, eta eta nola ikusten dituzu zegoera, eta nustu duzu beste ba, Homer Simpson taldeak ditugula hemen edo prestatu hauak daudela. Bueno, ba, zen duzunea, zentraetan egon nintzen duela IABET bat, eta ikusi Geroña Eta almaraz, Geroña justo da Fukushimako Empresa Geroñak e, montatutako zentra da, modelo berdina Osea, mm. denat berdin-berdina Eta, bueno, harri dago Geroñak ezin duela Bairatu olako, osea, haguz da, hemen egon, horrenak lurt, olurri Baina... <coughs> zagite, o sea, se neute esilku con Locanibili, diciendo su segurtasuna eh saldu modo orrezmo ta. Mm hm. Ba, mm -hmm. <laughs> o sea, es que italzemdu Garoña altos osos de Bizkaia eta iba go. Ba primeran. O sea, que gei encontaminatzen dun empresa txiko gauzute, isten bezute Garoña itxila mes. Ne beste bizitza eredu bat a plantatu barko duguna, ez? Bai, rekomendazio, rekomendazio ikustea denik ustea eh sartu duten eta gozatu. <risa> bai. bai. oso ondo pasak, bai irri batzu botatzeko dina bada. Bai, bai, bai, bai, bai, bai. bai, bai. Bo, agian, esan duten arabera, eh, e, beti egoten dira saltzen e, energia nuklearra ba, oso segura dela eta ez? Eh, ba erabiltzen da Ba, ba, beste gota, baina gian gelditu dena pixkat e, argi da e, Behin dezkontrolatzen hasten dela oso zaila dela kontrolatzeaz Bai, e, argi dago, oza, sea, gutxinez aurregungo zentral nuklear eme dutarekin Segurtasuna ez dago lagut izbermatua egia da, nahiko segura direla ez, badar, ez dago ez beharrik Horako claro. ez behar naturalik Horako ez behar dago, ja hor gautzak izoratzen dira batez ere, arazoa da Eh, Ezin ez direla itzali Bapatean Ez da eh, telegizta bezala Ez da telegizta ikusin nahi Eta amatu jozu botoian iba. Ez da berdina hemen eh, Itzaltzeko zentrale bat behar dutzu Egotkean eh, o Osa segurtasun sistema guztiak eh, Oste sistema primari bat Egozte sistema alternatibua Egozte sistema alternatibu ezorratzen bada Iruaren oste sistema bat Eta eta horrela Osa behar dute denak eh, o sea, Egon errepikatuta orte, Segurtasun sistema guztiak Hala ere ez zindut Jakin zer gertatuko da izun, ozera, zakin, nik ni, ni ez nuke hor lan eginko horren ondoan biziko, zare, inoizetakigu, ozera, duela gutxentzun duen, e, itoizeko presan arrakala gertatuko balit, eta urguzti hori hori horiko balit, zara gozara bi metroko latu bat elduko zela bi hori baino ja, egutxeago, eta horiakon zer behitzatik ezin da gertatu gertatuko gertatuko, o sea, zakin, ozera, or sinu joakin zer eta gainera gero arazo nagusiena da eh zeututako Horrekin ezakitu zer egin. karo, eure eureia zaia jola. Eure gutei hori gestionaten hori bitutena mm -hmm. da erosi, gaztatu eta gero dotzon da estatuak daukan enpresa bat hartzen bizkio e, rr daiagutuak eta eramatitu, ditu. Mm -hmm. Gainentzako arazo guztia monpontuta. eta horrekin te, o ja, Bueno, ba, honen bestez, eh, eskerrik askoeneko, eh, azaltzatik gamba, fushushimana eta pixkat zentualen funtzenamenduak, fushushimana, ba. Fukushima, Fukushima. <laughs> Ta bueno, eh, ba, eskerrik asko. Bara, ni eskertu da. Eskerrik askoeneko, beste bat arte. Venga. Venga, adio. Adio. Rik ez, beraz, eh, esaten zuen gure lagunak, erderaz, nesta esan. Eta, ba, bueno, e, atal, ez dintze atalari gaurkoan, ba, neko denbora eman dugu, ba, aurreko zegoetan ez din, ez diugelako, inolako tarterik eman. Eta, ba, bueno, aukera hona izan da Fukushimaren inguruan hitz egiteko eta, ba, espero dute gustora egon zaretela. Baina orain e, bestelako gai bat hartuko dugu, aurrekoan e, utzi genuen erdizka baitzi egindako elkarrezketa, aurrekoan esan bezala baitzi azetaritza ikasitako emakumea da, eta ba transfeminismoren inguruan idatzi ditu bali guru pare bat, eta baga orkoan e, jarrituko dugu edo bukatuko dugu egindako elkarezketarekin, izan ere ba, feminismoarekin ezokan irakurketa e, baipatu zuen, baita ere trans eta queer e, korrontek zer esan nahi duten edo zen olako ibilbidea daramaten maten e, azaldu zigun, eta baga orkoan e, jarrituko dugu bestelako puntuekin, beraz orain e, hautsa itziarri emango diot si sí, sí, yo hay algo igual a ver yo creo que con todo el tema transfeminista, que no deja de ser también una especie de provocación autoprovocación no es que pretendamos las que nos hemos puesto el trans delante y yo me lo pongo y me lo quito eso ¿eh? sea, no yo soy por encima de todo feminista y punto pero bueno eh, no es que estemos intentando que todo el mundo se ponga el trans delante y si no ya eres como una especie de feminista carca ni mucho menos o sea yo cuando se interpreta así me parece que es que son Eh, pues interpretaciones, muchas veces de, pues, de, de gente que me parece muy valiosa que se está que se ha apuntado al feminismo con el trans delante pero que no tienen tan much muchas veces ni cultura feminista o sea, porque por su juventud probablemente y que de repente no no es que vengan cuatro no, vengan cuatro a decir a todo un movimiento super amplio super heterogéneo tan variable a decir de dos no, no bonita ahora tenéis que ser esto". eso me parece una aberración una responsabilidad histórica totalmente yo siempre digo que no pienso dar saltos al vacío es igual que cuando empezamos vale, que hemos desesencializado lo que significa ser mujer esa es la base del feminismo de todas maneras o sea, no, esto no se lo ha inventado la teoría queer lo de que, que no eres o sea, eso ya lo dijo Simone de Beauvoir en 1949, empezar lo de No se hace mujer se llega a hacerlo no se nación hombre se llega a hacerlo no se nace marica, se llega a hacerlo sobre todo entendido como estigma social como como toda una serie de construcciones sociales que te van a marcar especialmente para joderte. es decir hablamos de identidades oprimidas es decir entonces mientras mujer mujeres siga siendo la mitad del planeta oprimida porque lo es Como, si nos ponemos a pensar en clases, en razas En opciones sexuales, en ideologías, etcétera Hay un montón de minorías más oprimidas eh, Si os ponemos a pensarlo así ¿Cómo vamos a, a veces, articular un sujeto político como mujeres Tan potente, desde el cual eh, Hemos hecho tantas luchas y seguimos necesitando hacerlas Y desde el cual estableces tantas alianzas? La movida es no quedarte en mujeres Poder decir, aceptar Que haya eh, pues, Todos los dispositivos Que te, que te hacen eh, que cuando transitas de una manera de un género a otro te hacen pasar un peaje de dolor muy muy bestia como es la transexualidad por ejemplo uh -huh. quiero decir de los lo, lo que son los géneros y, y, y ampliar nuestro concepto de lo que son las construcciones identitarias no significa que de repente ahora el género no existe o que no con no somos ni hombres ni mujeres eso es una auténtica chorrada de que no somos ni hombres ni mujeres, ni blancos, ni negros, ni ricos, ni pobres. Es una especie de magma que muchas veces se, inter se interpreta mal la teoría queer y se piensa que lo que estamos diciendo es que no somos nada, vivimos como una especie de limbo, una puta mierda. O sea, son mil identidades encarnadas, encarnadas en el dolor, encarnadas en la opresión. Y siempre hablando de la desde desde las identidades oprimidas y desde las alianzas estratégicas, no sé, ¿no? un poco jugando con ello. Además... Beraz, ba, orengoan itza egindiguna, ba, trans eta queer e, mugimenduak zetan da atzaten, e, argitu digu. Ba, bera, hasten esaten, ba, berak e, trans aurrizkia jarritakendu egiten duen ekit, etiketa bat baino ez dela, beretzat. Horain ez, e, du, ba, horain ez delasiko e, trans aurrizkia sortzen ez den oro gaitzesten, feminismo urteaskotako mugimendu homogenoa delako eta gure helburua ez delako bilbide ibilbide hori gaitzestea, baizik eta eh e, ba hortan e, gehitzea edo edo aberastea, ez? Eta aipatzen du ba, Simone de Beauvoir, e, ba, filosofa emakume filosofa ez dago dena, eh esaten du, ba aipatzen du berak esandako hitz bat, eh saldi bat ez gara emakume jaiotzen, emakume bihurtzen ez gara, gara. Ez zara eh, homoseksuala jaiotzen bihur, bihurtu egiten zara. Hau da, ez zara jaiotzez berez eh, ola izanen, baizik eta bizitzan zer, garatuko zaren zerbait da. Eh, ba, emakumea edo transexuala edo delako izatea. Taldebe guztiek iza izatera iristeko jasaten duten zapalkuntza eh, izugarria dela aipatzen du, nolabait trans mugimenduak genero hori gizarteari agertarazi nahi dio generoa existitzen ez dela esatea, tontakeri bat dela dio, e, izan ere gaur egun bizi dugun errealitateak e, argi irakusten baitu. Emakumeak edo gizonek ez garela esatea, beltzak edo txuriak ez garela esatea, dirudunak edo txiroak ez garela esateak, ba antzeko goza esatea litzateke. Izan ere, ba nez dago goza horiekin hautsi nahi izan, ba, bertan e, diraute, ba gaur egungo e, egoeran, ez? eta ba, bueno, bizkatera esaten du e, nortasun hauen barrenaren ba, nortasun zapalduak ez datoztela generaaren limbo batetik, hau da ez datoztela ba, ez zereza e, e, munduan galdutako leku batetik, baizik eta minetik, eta sistemaren errepresiotik dato, errepresiotik datoztela, eta ba, horrek argira kutsiko duela, ba, oza, azken finan horrek ezaugarri berezi batzuk ematen diela, eta... Cuir teoriak arlo honekin ba, zubia luzatu nahi duela, ba eta frustrazio horratik sortutako mugimenduek ba txokoa eta, eta indarrartu indar baita gure gizartan ere, ez? Eta ba berriro ere utziko diotitza Itziarrin. Ainasni absolutamente estaba pensando ahora mientras hablamos de esto de la teoría queer y de la mala interpretación que se ha hecho de las teorías queer y políticas queer, estaba sí, pensando pues... en Gloria Anzaldúa es justamente esa frase mm. que acabas de decir es de ella. Sí. Claro, esta mujer que se considera como una de las inspiradoras o pioneras, no sé, de lo que se consideró como un movimiento queer, a nivel de como escritora, eh, luego está, hablamos de activistas, yo qué sé. Pues que era una mujer chicana y bollera en Estados Unidos y po y pobre que habló sobre la frontera todo el rato a la a la Gloria Anzaldúa tú la resucitas que está muerta la vocífica y le dices que la gente está diciendo ahora que lo queer significa que el género no existe, que no sé que no existe, y te mete los hostias, uh -huh. quiero decir, porque ella siempre habló, o sea, habló desde yo soy una mujer eh, chicana uh -huh. y, y bollera y pobre, o sea, y uh -huh. o sea, son esas identidades encarnadas en ti, desde uh -huh. las cuales tú mm, te piensas, porque no te, te dejan otro puto remedio que piensarte desde ahí, desde la opresión, y te y te reconstruyen, ¿no? Es un poco, mm. es también jugar a la movilidad, es decir, el decir, yo me puedo poner y quitar esos sufijos, es, bueno, para mí es una forma de mutar con el género, de mutar con las identidades muy interesante, pero sin olvidar también que, a ver, que yo no soy trans, o sea, yo como lo que con asignado, yo no me he pasado por un protocolo de relacionación sexual, yo nunca me he hormonado para llegar, o sea, a mí no me niegan mi identidad de género en el DNI, Podemos decir que todas somos trans, pero unas no son mucho más que otras, joder, las que, las que realmente no han sufrido. Yo creo que hay... Mu, hay... Bueno, eta horrengoan etiketazioaren inguruan itzegin da, itzegin du e, itziarrek. Ba, izan ere ba, ez da zuten baina ni momentu hortan, ba, komentatu egiten diot, berak artikulu batean idatztitako saldi bat, esaldi hau gloria salduak idatztitakoa da, eta esaldiak zera dio. Zatikatu egingo naute, eta zatitxo bako itzari etiketa bat jarriko diote. E, makume hau ba, gloria zaldua, kuir e, politikan lehenetarikoa izan zen, eta idatzen batez ere izan zen ba, aurrekari, eta gloriak kuir teoria jeniroa eksistitzen ez dela defendatzen duen mugimendua dela, esaten e, defendatu zuen, eta, eta bueno, ez zun hori esaten, markatu, justa kontrakoa. Kuir e, teoria jeniroa eksistitzen ez dela, defendatzen duen mugimendua dela, esaten duen horri, ba, gezura esaten duela esango helioke, Bai, ere berak ez queer teoria horrela ulertzen. E, berak esaten zuen, e, bera emakume txikana eta boiera zela. Hauda, errealitatea gero errealitatea genero apurketa horretik oso urruti dagoela defendatzen zuen. E, ondo dago genero apurketa horrekin jolastea, baina trans transizera horrekin jolastea gain duten ere, baina esaten zuen, eh, ba jolasthu jolasthu dezakezula etiqueta horrekin, baina naihoz hitziarrek ez dula inhoz trans e, transbatek jasan behar izan dituen egoerak edo edo bizipenak, ez, e, ba, txikitatik, eta, ba, ikusten denez, berak, ba, esaten du, edo, hori, etiketena hartu eman horrek iraba, e, irabazi ematen duela, e, aniztasunan ematen diola eta, eta, ba, hori, xe, zakite, e, zakiteen bora mongo digun, hurrengo azetitxo, ba, sartzeko, zuste duzute, sartuko dugu beste bat, bai, ba, aurrera. Yo creo que hay hay hay boyleras que se o que nos autodefinimos como mujeres y hay otras que nos autodefinen como mujeres quiero decir esa frase de monique, de monique vici me parece buenísima la que acabas de decir porque de alguna forma lo que dice es, lo que significa ser mujer es, es en, en relación a una dominación a una dominación machista eh, en ese sentido las feministas hemos reventado lo que significa ser mujer ese es otro de los grandes debates que Es decir, cuando tú como identidad estratégica utilizas el sujeto mujeres, eso no quiere decir que de alguna manera las, las feministas y las tías que no que no nos hemos doblegado a lo que se esperaba de nosotras, de alguna manera estás reventando, dejando de ser mujer. Yo creo que no hay que dramatizar tanto, ¿no? O sea, que decir, si una bollera se se dice a sí misma mujer, es mi caso, como identidad estratégica, mm. perfecto. Si otra, como puede ser Beto Preciado, dice que de alguna manera mmm, se considera más bollera que mujer, Uh -huh. Me parece perfecto Este debate lo refleja muy bien Gracias Trujillo en su libro El deseo resistencia uh -huh. Sobre la, la historia del movimiento en el, en el estado español cómo Esos debates han dado muchas veces La historia es no imponer o sea, Es muy interesante ese planteamiento La historia es no imponer eh sí somos mujeres o no, no somos mujeres Joder, uh -huh. los dos argumentos Y los 25 más que se te ocurran Son totalmente válidos, ¿no? terminar rompiendo unas unos dogmas para introducirnos en otros creo vale el pantojismo es una, un monstruo que parimos mi compañera de zonas en, en mónica bolsillo hace ya como siete años o no sería sé ya cuántos años ya pierdo la cuenta Y el que estoy un poco harta, a ver, no, no es que esté harta, es que dije que no quería dar más talleres de pantojismo e intenté que la gente se hiciera sus propios talleres de pantojismo pero me lo siguen pidiendo. A veces digo que no, a veces digo que sí, porque tengo el no difícil a veces, yo que sé. Bueno, el pantojismo es una herramienta eh, lúdica y política que nos inventamos nosotras para exorcizar el patetismo amoroso inculcado por pues por esta cultura heteropatriarcal y por esta cultura del amor de espantosa que tenemos, pues un poco como para no era, no es una terapia, en realidad es como una herramienta para desdramatizar, para reírte de tus propias misigas eh, amorosas. Eh lo que hacemos es a través de la parodia autobiográfica. Mm. Es decir, coges los momentos más patéticos de tu vida amorosa, tu vida amorosa, pues ese chantaje rastrero que perpetraste, esos sentimientos de celos que te tuviste que tragar y que en vez de salir corriendo te quedaste ahí todo ese tipo de cosas nos han pasado, que la gente niega que le pasen, pero le pasan, lo que hacemos es dar talleres en los que la gente pueda descojonarse de esto un poco, que la gente que viene, que muchas veces son poco participativos, por eso es que me cansé, porque yo no quiero ir a meter chapas, quiero que la gente se divierta, se vuelva loca, pero esto en Barcelona, en mi entorno, de mis colegas y tal, era muy fácil, había muchas divas, y era muy, y era, o sea, iban saliendo las escenas y todo era muy loco, y a veces cuando doy talleres aquí, veo que se queda todo el mundo sentado en la silla y no termina con animarse entonces, si, yo, si, es así, si es así yo me aburro decir. <risa> bueno. <Porque> yo, así <risa> semos las bastas <risa> es un, y los vascos es no sé si tendría que meter eh, a la persona que de uno eh, no sé, MDMA en cervezas les de a la gente, <risa> entonces me denunciarán o algo, pero bueno la idea un poquito es esa es parodiar el amor como lo vivimos para descojonarnos de él y para ver si la próxima vez que nos encontramos en la misma situación Por lo menos nos reímos despues de hacer pues, idiota. Pues a ver si conseguimos organizar uno por aquí, que yo creo que nos hace falta. <risa> bueno, ba, honek inabokatzen dugu el karrezketa, eta, bueno, azkeneko eko lagurpenetxoa egingo dizuet. E, bueno, ni komentatzen diot, e, berak itzegin horretik han esaldi bat, zein etan ursaten duen gizon bat enpean ez dagoen emakumea, ez da emakumea. Hago guderturik, noski ba, sistema patriarkatu batean gaudela, Eta hori, ba, izan ba, patriarkatuak emakumeren definizioa ba, olartzen duela ez. Eta berak eh, esaten du, ba, bere ustez, eh, bakoitzak erabaki behar duen zerbait dela hori, eh, ba, bere ustez, esaten du, ba, neska lesb lesbianak diren emakumeak badira, bera dibidez, edo beraien burua emakume baino gehiago ba, lesbian abezera definitzen dutenak. Hau da, bakoitzak ikusi behar du nola, nola edo zeigitzean eh, definituko lukeen bere itza, bere bere burua. Eta hori ba, bueno, hola du eta geroia ba, gero ya, e, komentatzen du ere eh pa, bueno, e, ba pantojismoa eh du, berak eta Mónica Bosch eta e, Mónica boixek bere lagun bat eh beraiek bideo osatzen zuten exdonez eh taldea, ez? Mariano, bai. Eta ba bueno, beraiek bien artean hasitako e, sortutako tailer batzuk dira, eh pantojismo Eta ba, pantohismoa, maitasunaren e, patetikotasun erakusteko tresna edo bidea da. Ez da terapia bat, maizik eta gure maitasun tragedia horiek guztiak parodiatzeko tresna baino. Horrekin, gure maitasun bizipenak desdramatizatzen, e, desdramatizatzea lortzen dugu, e, ba, zenfinaan, zemadealdi zekin ditugu gure buruan, bos mila eta bos minak eta mila, Ez azkenean perikuela amerikarreak esatzen eh, diguten maitasune romantiko erren inguruan, eta bada, bueno, bada, e, panturismo taile errauen bidez, horiek ba, guztiak ba, komiko moduan adirazi nahi ditu, eta horiek guztiai ba, dakaten karga eta pixu eta min guztia harindu ba, ba, edo kendu. E, eta, jen, bat, esatera atera sartu ez zinen... Ah, bueno, hori ze, ez bukeraak aia soborrantea Bueno, ba, hau izan da, itziak, e, guri esandakoa, dakoa, berez gauza iago nizkion galdetzeko, baina demora gabe gelditu ginen, eta azkenean hontan gelditu zen, eta, eta, bueno, ez dakit, marian aukziotera esan nahi du. Bai, igual, eh, gogoratu, eh, eh, elkarrizke, eta hori, hau, eh, interneten dagoen. Dagoela. Dagoela. Eta nondago? Edo, egongo, Egon da, egongo dela. Egoongo dela. Eh, nun, nun dago. errioch.info. errioch.info, <Gifts> gai ez tengo douzute, berriro entzon gai ez ero. Zaik nikuzte zuko asko atera dakioken elkar dela eta ba honez gero agurtzen hasi barko dugu. Gure erratarde dospar. Gure arrotorekin. <aiser websites> Rataik animal rastrero, escoria de la vida, adefesio mal hecho. Infrahumano, espectro del infierno, maldita sabandija, cuánto daño me has hecho. Alimaña, culebra ponzoñosa, desecho de la vida, De ohi oite de desprecio. Bueno, eh, ba, entzun dut zute, ratas de Espadasariaren, ba, azken txampango dela ja super eta, ta bueno, ba, gaur e, donako egontzen e, zarekin zurekin e, eh, eskuan, inauteritan, ba, jendearen proposamenak e, bilatzen. Kasu honetan, ba, proposamena e, Joneliz Aldereren inguruan da, ta bueno, entzuta izango da berena, be, azaltzen bai digute zergatikan eta pixka da. Eta zergatikan ba berari saria. Bueno, pues, bera da e, txingudiko urpatzorgoaren presidentea uste dut eta kontua da ari direla momentu honetan e, zulatzen jaizkibel mendia eta erabiltzen duten aitzakia da bueno, e, lehorte garaietan atera behar dela hortikan ura ba, jendeak, eda, jendeak edan dezala uro hori ez? Baina Klaro ari dira egiten izugarrizko zanja e, behar, behar dutena baina. Noko ere metro, metro gehiago ari dira zulatzen. eta bueno, uste dugu oso arriskutsua dela e, bertako kuiferoa usstea eta gehien bat e, leorte garaietan ez. Seten damendia gehien gehien behar duen garaia bere ur hornnikikuntza berrit berritual izateko, Orduan, bueno, ba, iruditzen zaigu, pizka bat buru gabeko lanak, egiten ari direla, eta bueno, ba, ez dela egon behar bezalako informazioa jenderen horrean, egiten ari diren nari buruz. Ez? Eta bueno, ba, nahiko genuke beraien postura ba, ber, berpentsatzea eta bertan bera ustean. Eskarrik asko eta informazio guztiaren gatikan. Baby Jane She can dance She can sing Make the big step Bueno eta gaur, bapiriak bi da mirelantzen urte betetea gure Baby Jane sí, partikularra Zorionak! Zorionak bai, zorionak Askotan dintun izanen duzute guenekin ero berosa joan gaur berur urte da beraz ez daki zute fizikoen kibatzuko besu zute ezagutuko baya ikusi eztero berur ba, urte betetea da gaur eta beretzako babesti txau What ever to Baby Jane? I see her old movies on TV And they are always a thrill to me My daddy says I can be just like her Oh, I wish, I wish, I wish, I wish I were Whatever happened to Baby Jane? To her smile, her golden hair, oh, I must There's no one left to care What really happened to Baby Jane Here's what happened to Baby Jane She didn't grow up, she just grew old She was waiting for that big day That her daddy said would come That's what happened to Baby Jane Here's what happened to baby Jane She thought the world was at her feet That is what her daddy said was true But her daddy didn't always know Your daddy doesn't always know So for the past 40 years Her life has been nothing but tears Bueno, ba, horrein bestez hau izan da, antxetamina gaur eskeinei duen entena Takin nik uste de xente eskeinei dugula, zerbaitakian nantzi dugu, baina, bueno podi... Baina, berriak adik desu Adik desu, segun gara horrein komentatzen mikroponokan pandona guntani Bai Eh? Zer mohin netia Internacional Axel. Ez, beste berriak hemengoak ingurukoak. Hari bai. ginen komentatzen ba. Ba, bueno, ezko gainetik hasi zaiteko la. Irati den atxiloketa, seitze zera eman eh, dutela, neska joa. Da bai, eh orain ez da gutengo baina bueno, eh Iratega jo azkenan atxilatu egin dutela, bueno, aldakako ana hemen eh zuzenean. Gorkamenen eh Meren Me meren Meren Meren Meren eneekin bokaran merem vale, mm. mere mere mere mere <risa> vale ta bueno ez <risa> dago no? asko eta machinsalto 222 <risa> nortegan ere machinsalto abaio ah, eta merena bai, apiril bai, 22an egon ja kartelak eta ikusi daitezke mosku inguruan hor batzuk egon dira machina jatzen. da Bai, matxinada, matxinxatu, bai, bueno, aprilako hola baita bi Horlakoak ez pentsu bat egontzen, egon, bai, man... Bai, batzuk egontzen den no? bai, bai, batzu, jende bat egontzen hortik, eta, bueno <laughs> Eta oso, ez dakit beste zozoregongo den, baina, baina, baina, baina izan gero Hordak azute gara, berria, eta beste lako komunikabizea Hori da, zuek ere informatu ez gait ezte Eta, bueno, nien beste ez dugu, ez eh? Bai, ya, bai, jode. bai, bueno, ba sartzen ari gara Ondo pasa eguna, eta urrengo bazter arte Gozatu egunaz Gaur egungo gaztiak, drogadiktuak, txikinak eta alferrutxak zarite? Et, et, et, zaizare esaten ahona, baina guzer gara. Feministak. Hizikapitalistak. Antifaxistak. Euskaldunak. Ekologistak. Okupatzaileak. Seksu askatzaileak. Musikeroak. Internazionalistak. Maitakorrak. Kasleak. Langile eta langabetuak. Malabaristak. Sortzaileak. Gaztea gara. Gaztea gara. Antxeta mina, egordiko vitamina. Aron ordu bat ara ordengutzitatik, ordu bietara.